A'udzu billahi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wahdahu la syarikalah wa wa muhammadan abduhu wa rasuluhu insyaallah daurah Kitab kun salafian al jadah mengenal hakikat manhaj salaf akan segera dimulai dan kami mengingatkan kepada para peserta sekalian untuk mengisi presensi di bagian belakang dan juga kami mengingatkan untuk menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu diantaranya Mendekat kepada sumber ilmu, jadi kepada para peserta silahkan untuk lebih mendekat lagi, sehingga nanti yang di belakang, yang datang belakangan bisa masuk dengan mudah dan juga mendapat tempat yang yang mudah, gitu ya. Jadi silahkan yang masih agak jauh mendekat ke sumber suara, ya silahkan kepada para peserta untuk bersiap-siap karena sebentar lagi dauro akan dimulai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laghrawan rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam in alhamdulillah was ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du kemarin kita sampai pada pembahasan al-musamayyat al syariah li ahli sunnah wal jamaah kita masuk pada poin kita masuk ke mana siap mari ya lanjut halaman 33 iya wadil alqab nah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahillalamin. Al-Ladhi an-Nazal al-Qur'an mubin. Wassallatu wassalamu 'ala Imam muttaqin Nabiina Muhammadin, wa 'ala Alihi wa Ashabihi tayyibin, wa man hidhada bihadhihi ilayyumiddin. قال المؤلف حفظ الله تعالى وهذه الألقاب الشريفة تقالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه الأول أنها نسب لم تنفصل ولو للحظة أن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهج النبوة فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتد بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه وضرورة حصار الفركة الناجية في أهل سنة والجماعة وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة Akhzan min kawlihi sallallahu alaihi wa sallam La tazalu taifatun min ummati Mansuratan alal haq Asani annaha tahwi kulla islam Wadhil alqab Asyarifah Lakab-lakab Yang mulia ini Lakab al-Sunnah Al-Firqat al-Najjah al mansurah Dan lakab-lakab yang semisalnya Ini menyelesai dengan semua lakob-lakob firqah yang lain-lainnya <coughs> Dilihat di beberapa sisi <coughs> yang pertama bahawa lakob-lakob al-sunnah, salafiyah firqah-tunajiyah yang lain-lainnya anna nisabun dan tanfasil Nisbat ini atau lakob ini tidak sama sekali Lakob ini adalah nisbat yang sama sekali tidak terpisah Dari umat-umat yang -umat, jadi kaum muslimin Sejak terbentuknya umat ini di atas manhats nubuah Yang lakob ini mencakup semua kaum muslimin Dengan tarekah generasi yang pertama yang mereka dicontoh dalam mengambil ilmunya, dalam tareka pemahamannya dan dalam karakteristik dakwahnya dan dan pentingnya dan pentingnya ini pembatasan atau mereka membatasi dengan lakob al-firqah tunajiyah pada al-usunna wal-jamaah dan mereka ada ashabul hadal manzhat itu manhas ini itu manhat al-usunna manhat yang hak al-firqah tunajiyah yang mereka ini adalah tazalu baqiyatan ilah yawmul kiamah manhas yang akan terus berlangsung sampai hari kiamat kelak terambil dari hadis Nabi SAW La tazallu ta'ifatu min ummat Mangsuratan al-al-haq Itu Hadis yang tidak akan Perhenti ta'ifat Dari kalangan umatku yang mereka akan tertolong Sampai pada hari kiamat kelak Mereka di atas al-haq Bahwa laqob Al-Sunnah Al-Friqatun Najiyah Mereka adalah semenjak awal Terminan daripada generasi di awal Generasi yang telah Dididik oleh Nabi di atas manhat yang hak sehingga laqab ini laqab yang nyambung dan mencakup semua generasi kaum muslimin yang mereka mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terpisah sedikit pun dari kaum muslimin dari awalnya mereka generasi yang betul-betul mengambil ilmu dan amal dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Rasul Asani annaha tahwiqul Islam alkitab wasunnah fahiya la tahtassu bi rasmin yukhaliful kitab wasunnah ziyadatan aw naqsan ya man ini adalah dalam yang mencakup semua apa yang ada di dalam Islam keseluruhan di dalam ajaran Islam itu kitab dan sunnah dan <tik> tidak pernah tidak ada yang mereka dan khususnya dan tidak pernah menyelisih sama sekali dari kitab dan sunnah baik penambahan maupun dalam bentuk pengurangan manhaj al-sunnah wal jamaah manhaj yang mencakup semua yang ada di dalam Islam yang kembalinya kepada kitab dan sunnah dan la takhtasu bi rasmin yukhaliful kitab dan tidak pernah memiliki rumusan rumusan atau tidak pernah memiliki ajaran-ajaran yang menyisi dari kitab dan sunnah semuanya Ajarannya cerminan daripada cerminan pelajaran kitab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya tambahan dan tanpa adanya pengurangan. Terus. الثالث أنها القاب منها ما هو ثابت بسنة صحيحة ومنها ما لم يبرس إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضلة لرد بدعتهم وتميز عنهم وإبعاد الحالة بهم والمنابذتهم فلما ظهرت البدعة تميز بسنة ولما خكم الرأي تميز بالحديث والأثر ولما فشت البدع والأهواء في الحلوف تميز بحديث السلف وهكذا أن القاب minha ah, <coughs> ma huwa sabitun bi sunnah sahiha ini laqab al sunnah al jamaah al fakhtanajia thaifal mansura ma huwa sabitun ini sebagiannya tersebut di dalam sunnah yang sahiha di dalam hadis dari nabi dan sebagainya merupakan <coughs> uh, rumusan dalam rangka untuk menghadapi penentangan daripada atonto ya ini menghadapi penentangan daripada menentang daripada ahlul ahwa al firaq yanfaraqu untuk menolak bidah-bidah mereka dan mereka tamyiz jadi laq-laq itu muncul bisa terambil dari sunah-sunah ya ini lawa lafaz lawat dalam sunah atau dimunculkan dalam rangka untuk tamyiz membedakan dengan al bidah yang mereka telah memunculkan bid'ah-bid'ah atau dengan munculnya bid'ah-bid'ah sehingga al-sunnah perlu memunculkan istilah untuk membedakan dengan firaq Dan nama-nama itu dimunculkan ketika bid'ah mereka mulai bermunculan. Falam madarat al-bid'ah ketika muncul bid'ah maka untuk tamyiz al-sunnah munculkan istilah sunnah Kemudian ketika orang mereka berukum dengan rayu maka al-sunah memunculkan istilah ini hadis dan asar. Dan ketika tersebar bidah ahwa hawa nafsu <coughs> maka al-sunah memunculkan dengan istilah yaitu hadis salaf. Mengikuti itu as-salaf. Sehingga istilah-istilah itu sesungguhnya dalam rangka memelihara warisan yang murni dari apa yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi' anna aqda alwala' wal bara' wal wa al-islam ila 'ala rasmin bazim muayyan wa la 'ala rasmin mujarrad inna mahwal kitab wa sunnah Kemudian ikatan alwala' wal bara' yang dimiliki oleh al-fiqah tanajia at-taifa al-mansura Maka al-wal-wal-barak itu adalah semuanya tegak al islam Tegak di atas ini dasar-dasar prinsip-prinsip ajaran islam Bukan ditegakkan disebabkan dengan uh, ini atas nama perorangan atau nama tertentu Atau dengan hal-hal yang semuanya tegak di atas prinsip yang menyelesaikan Quran dan sunnah Adapun al-sunnah menegakkan al-wal-barak itu tegak di atas prinsip Alkitab dan sunnah semata ada pun Hizbiyah kelompok-kelompok Hizbiyah mereka yang menegakkan wal alwa -al dengan organisasi mereka atau dengan perorangan atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Hizbiyah mereka bagaimana untuk melihat dalam kenyataan kehidupan kita semuanya terus Alkhamis, anak hadith hukuba lama pun daigatan lahum litaasub li shahsin, duna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelompok ini, laqo laqab alusunan dan sebaliknya itu, maka sama sekali tidak mengajak para taasub kepada siapapun, kecuali taasub kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang jelas akan mengantarkan ini ke jannah. Kenal. Asadiss As anna Ya, laqab laqab ini bil sunnah at-taif al mahsura firqatu najiyah maka tidak akan mengantarkan kepada bid'ah karena mereka senantiasa kembali kepada dasar ajaran Islam yang mendasar kitab dan sunnah dengan pemand parassalahful Umma tidak mengajak kepada maksiat, tidak mengajak kepada taasub kepada pribadi tertentu dan tidak pula kepada kelompok tertentu. Mereka mengajak untuk taasub kepada Islam, kepada kitab yang sunnah, kepada manhajus salaf sehingga tidak mengajak kepada berbagai macam penyimpangan baik bid'ah ataupun maksiat atau taasub kepada pribadi maupun kelompok. Walau nashrha fi tafsir fi bermusimiat ahli sunnah wal-jama'ah biaftisar. Awalnya ahli sunnah wal-jama'ah. Hadeh ism min al-asma'il mashhurah latti orfah biha ahli sunnah. Wahyu yutlak makrun bi sunnah. Fayuqal ahli sunnah wal-jama'ah. Waktu yarid munfaridan. Fayuqal ahli sunnah. Fayuqal ahli jama'ah. Wahyu kolil. Walghalibu Sekarang kita lihat beberapa kenama-kenama yang menjadi nama lain daripada Al-Sunnah wal Jama'ah atau beberapa nama-nama secara singkat beliau terangkan beberapa nama daripada nama Al-Sunnah wal Jama'ah yang pertama adalah Al-Sunnah wal Jama'ah nama yang paling terkenal dan sering dipakai oleh ini kelompok ini Al-Sunnah wal Jama'ah Hadhal ismu binal asma'il mashurah ini nama yang paling terkenal di antara semua nama-nama yang lainnya. Yang dikenal dengannya Yaitu dia adalah Ahlus Sunnah. Dan nama ini yutlaqu maqrunan bisunnah yaitu ditelakan bersanding dengan nama As Sunnah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Digandengkan Ahlus Sunnah dengan Al Jamaah. Atau terkadang sendiri-sendiri itu terhadap ahlu sunnah Terkadang ahlu jamaah Atau digandingkan itu ahlu sunnah Wal jamaah Karena ahlu sunnah mengantarkan kepada Terwujudnya al jamaah Terus Qala binu <tuh> taymiyata rahimahullah Fa inna sunnata makrunatun bil jamaah Kama annal bid'ata makrunatun bil furqah Fayukalu ahlu sunnati wal jamaah Kama yukalu ahlu bid'ati wal furqah Beliau katakan bahawa tetapi penggunaan nama al-sunnah atau al atau penambahan ahlul jamaah hanya sendiri-sendiri begini jarang. Yang sering diwujudkan adalah tersandung disebut dengan istilah lengkap al-sunnah wal-jamaah. Kalau Ibn Taymiyah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibn Taymiyah beliau mengatakan Fa inna sunnah makroonatun bil-jamaah sunnah dia bersanding dengan al-jamaah. Kama an-nal bidah makroonatun bil-furqoh sebagaimana bid'ah dia bersanding dengan al-furqah maka dikatakan al-sunnah wal jamaah sebagaimana juga dikatakan ahlul bid'ah wal furqah karena klasiman bid'ah adalah terjadinya furqah dan klasiman sunnah adalah terjadinya al jamaah sehingga sering diucapkan dengan istilah al-sunnah wal jamaah atau menggelari al bid'ah dengan al bid'ah wal furqah Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Janganlah kamu berpaling dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah berkehendak dengan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Esa. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Esa. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Esa. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa sebab penamaan dengan nama Ahlussunnah wal Jamaah sesungguhnya mereka terbedakan dengan dua poin besar. Yang pertama tamassukuhum bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta sawru ahlaha sehingga mereka menjadi yakni pelaku sunnah atau dia menjadi orang yang menegakkan Atau menghidupkan sunnah nabi Berbeda dengan Seluruh firqah-firqah yang ada Firqah-firqah yang ada itu Mereka tata masak Bi arah mereka, mereka. Mereka. mereka berpegang dengan pemikiran-pemikiran mereka Wa ahwaiha dengan ahwa nusul mereka Syiarafillah, Khawariz Mu'tazilah, Assyairah Sufiah Mereka berpegang dengan Yang ini Arah wa ahwa mereka Atau dengan perkataan-perkataan Para pemimpin mereka Yang Tidak dinisbatkan kepada sunnah Akan tapi Mereka dinisbatkan kepada bid'ah-bid'ah mereka Sehingga Penamaan-penamaan mereka pun juga sesuai dengan Bid'ah mereka Atau pemimpin mereka Atau pendiri mereka Seperti yang kemarin telah kita pelajari Ada yang mereka Menasabkan kepada pemimpinnya Bawah banyak Asyairah Kemudian eh, Jahmiah Dan yang lain-lainnya Adang kepada usul bid'ah mereka Mutazilah Kemudian eh, Apa kemarin Torofiuboh Yang kembalinya kepada perbuatan-perbuatan bid'ah mereka Sehingga boleh jadi Nasab kepada pemimpinnya Atau kepada usul bid'ah mereka <tuh> والميزه yang kedua mereka terbedakan dengan yang lainnya karena mereka adalah ahlul jamaah lijtima'ihim 'alal haqq berkumpulnya mereka di atas Yaitu al-haq Al jamaah memiliki dua makna, al jamaah yaitu alal -al haq, jamaah berkumpul di atas kebenaran atau juga al jamaah mereka bergabung bersama dengan imam. Ahlul jamaah ini orang mereka di atas al haq. Sehingga kata Ibn Mas'ud, anta wahdaka alal haq Anda sendirian di atas al haq maka Anda adalah al jamaah walaupun Anda sendirian. Atau juga al-jamaah itu bersama dengan imam Tal-Zam Jamaah muslimin wa imamahum Lasimah itu Gabunglah anda dengan jamaah kaum muslimin Dan imam mereka Ini tidak melakukan Khuruj anil hukam Tidak melakukan pemberontakan dan keluar Dari penguasa Sehingga mereka bergabung di atas al-haq Dan mereka tidak menyelisi Ini tidak memberontak kepada penguasa yang sah dari kalangan penguasa kaum muslimin. Mereka mereka dikatakan ahlul jamaah. Kemudian <tuh> berbeda dengan yaitu firaqud dalah atau firqa-firqah yang lainnya. Mereka laisamiuna ala haqqini. Mereka tidak berkumpul di atas kebenaran tapi mereka berkumpul di atas al-ara wal ahwa atau berkaitan dengan para pemimpin mereka. Innamaya tatbi'una ahwahum mereka yang mereka ikuti sungguhnya adalah hawa nafsu mereka sehingga mereka bukan berkumpul di atas al-haq. Berkata sallallahu alaihi ketika mentarifkan al-sunnah hum al Nabi bikitabillaah wa sunnati rasulillah Wahmat Tafa khalis habi kun al awalun binal muajirin al ansar walatina taba'unghum bi yasanin. mengatakan, hal sunnah adalah mereka yang berpegang tukar dengan kitab dan sunnah, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang disepakati oleh para generasi pertama dari kalangan muajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Yes. Thanian, ahlu ah, Islami, yang kedua, ahlu Hadis. Min Al Asma'il yang disebut oleh ahlu Sunnah wal Jama'ah ahlu Hadis. Kita mendengar banyak dalam kalam para ulama seperti Syekh Islam Ibn Taymiyah dan yang lainnya. Sebelum dan sesudahnya, mereka menyebut ahlu Hadis dan ahlu Sunnah. Mereka jelas menunjukkan identitas mereka dan tidak ada perbedaan di antara <coughs> di antara nama ahlu Sunnah wal Jama'ah adalah ahlul Hadith Minal asma' allati yusamma biha al-sunnah wal jama'ahul Di antara nama-nama yang Allah yang diberikan kepada mereka adalah ahlul Hadith Yang nama ini banyak disebutkan para yakni ulama, para syekh, para imam, kaum muslimin dari kalangan ahli ilmi di antaranya mereka menyebut dengan istilah ahlul Hadith yang Dan al-sunnah mereka ini <coughs> Dan tidak bertentangan antara istilah al-sunnah dengan istilah yang ini ahlul hadith Yang al-sunnah mereka menjelaskan akidah-akidah mereka Dan semua prinsip-prinsip mereka Yang diajarkan Nabi SAW Dan tidak bertentangan antara istilah usnah dengan ahlul Hadith terus fa <tos> <tos> ya. hadha al imam sabuni yaqulu fi aqidatihi in ashab al hadis al mutamassikina bil kitabi wa sunnati hafidhah hafidh Allah ahya'ahum wa rahima amwatuhum yashhaduna lillahi ta'ala sabuni belum mengatakan dalam akidahnya Inna ashab al-hadith, sesungguhnya ashabul hadith, al-mutawassikina bil kitab wa sunnah. Mereka adalah orang-orang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. <coughs> Semoga Allah menjaga mereka hidupnya dan matinya, dan merahmati mereka semuanya. Yashaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah Mereka mempersaksikan kesejaan Allah SWT. Dan mempersaksikan kepada Rasulullah SAW, birisalah wa nubuah mempersaksikan tentang risalah dan buahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ila an yuqula wa sunnati min at wa at wa tasybih wa man 'alaihim bit wa at Sampai perkataan beliau mengatakan Bahawa Allah telah melindungi ahlus sunnah dari penyimpangan-penyimpangan dalam -penyimpangan bentuk tahrif, takyif, tasybih Waman man 'alaihim bit wa at lua manna 'alaihim bitakrif dan Allah telah memberikan anugerah kepada Ahlus Sunnah dengan yakni at-takrif pengenalan wa dan pemahaman di antara penyimpangan al-bidah adalah terjatuh dalam penyimpangan tahrif, ta'yif, Tasbih ini khususnya di dalam masalah ini al-asma' was sifat Ahlus Sunnah ketika mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu mereka menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat Allah tanpa melakukan tasbih atau tamthil, tanpa melakukan tahrif atau takwil, tanpa melakukan takyif dan tanpa melakukan taktil. Ini adalah keimanan tentang al-asma wa sifatillah. Kenapa ahlu sunnah wal jamaah Menetapkan semua nama dan sifat Karena Allah yang menjelaskannya Karena Allah yang telah menetapkan Di dalam kitab dan sunnahnya Nabi dan Rasul yang telah menerangkan Allah dan Rasul yang telah menerangkan Menyebutkan semua hal tersebut Tanpa melakukan Tashbih Karena Allah menegaskan Laisa kami silih syait Wa wasami'ul basir Allah tidak serupa dengan apapun Sehingga Al-Sunnah tidak melakukan Tashbih atau Tamsin Tidak melakukan Tahrif Karena asalnya Lafad Difahami sesuai dengan Tahirnya, kecuali ada Yang memalingkan kepada Lafad atau kepada makna Yang lainnya Tidak melakukan tahrif sehingga Memahami atau mengimani sebagaimana yang Allah sebutkan Allah istiwa di atas arsy. Al-sunnah tidak mentahrif kepada istaula. Allah memiliki ya tangan. Al-sunnah tidak mentahrif kepada yakni qudrah. Al-bida melakukan tahrif. Kemudian tidak melakukan Tak'if yaitu tidak membagaimanakkan atau menggambarkan tentang bagaimananya yakni sifat-sifat Allah taala. Karena orang tidak bisa menggambarkan bagaimananya kecuali satu dia melihat barangnya dua melihat yang serupa tiga mendapatkan penjelasan dari orang yang terpercaya sedangkan tiga-tiganya tidak ada, kita tidak melihat Allah tidak melihat seserupa Allah tidak mendapatkan penjelasan dari orang terpercaya itu Nabi SAW sehingga Al-Sunnah tidak melakukan takyib dan tidak melakukan taktil karena Allah yang telah menjelaskan diri bagaimana kita melakukan penolakan. Tahrif itu menyimpangkan makna. Takyif itu menggambarkan tentang bagaimananya. Tasbih itu menyamakan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga Allah meng telah menganugerahkan kepada Ahlussunnah ini at-taqrib, pengetahuan wa tafhim dan pemahaman sehingga mereka memiliki kelurusan dalam masalah yang mengungkapkan istilah dan dalam masalah ini kefahaman atau pemahaman mereka terus wa Islam Ibnu Taimiyah madhhabus salaf ahlul hadis wa sunnati wal jamaah fal murad bi ahlil hadis fi kutubi aqaidis salaf hum ahlus sunnah Rasulullah sallallahu mengatakan Matab Salaf alul Hadith. Matab Salaf adalah alul Hadith. Wasulna wal Jamaah dan juga alul Sunnah wal Jamaah. Ini istilah untuk mengenalkan puasanya. Istilah alul Hadith masyhur di kalangan para ulama, di kalangan para ahimatus Sunnah, sehingga alul Hadits merupakan nama lain daripada Matab Salaf atau nama lain daripada alul Sunnah wal Jamaah. Falmuratu bi alil hadis fi ku fi kitab bi akaid fi kitab bi akal di salaf home ahlu sunnah dan jadi maksudkan dengan alul hadis dalam semua kitab-kitab akidah salaf itu semuanya dalam maksudnya adalah ahlus sunnah terus. يقول ابن تيميه و لا نعني باهل الحديث المقتصرين على سماعه او كتابته و بل نعني بهم كل من كان احق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك اهل القران صلى الله عليه وسلم لا نعني Biahlil Hadith al Mukhtasarina al Samaihi. Au Kitabatihi. Au Riwayatihi. Kami tidak memaksudkan dengan ahlul hadis adalah orang-orang yang mereka hanya terbatas orang-orang yang mereka mendengarkan hadis atau menulis hadis atau riwayat-riwayatnya. Tapi yang kami maksudkan dengan ahlul hadis Kullah mankana ahkabihifti, warafati, wafhami, zahiran wabatinan, watibaihi batinan wazhiran wa khalikah al-Quran. Tapi yang dimaksudkan dengan al-adz adalah semua <coughs> yang mereka itu paling benar dalam hal memahami dan mengamalkan ini hadis hadis nabi. Mereka menghafalkan kemudian mereka Mengerti tentang masalah hadis, mereka memahami pemahaman yang bahir atau yang batin, yang mereka adalah orang yang lurus di dalam memahami dan mengamalkan hadis nabi, dan mereka watibaihi bautinan wadhiran dan mengikuti kepada hadis hadis nabi baik secara bahir maupun secara batin. Demikian pula alul Quran, orang yang mereka dikatakan al Quran yang mereka Menghafalkan, memahami Mengikuti, mengamalkan Dengan cara yang benar Dan mereka juga dikatakan adul hadith Jadi orang-orang mereka memiliki Pemahaman yang lurus Dan memiliki amalan yang lurus berkaitan dengan Al-Quran maupun hadith Nabi SAW Sehingga bukan semata-mata adul hadis Orang yang pakar di dalam masalah hadith Ini para ulama-ulama Adul -ulama hadith, mereka adalah panglimanya Mereka jendralnya tapi ahlul hadis ini semua yang mereka memiliki perhatian kepada hadis nabi termasuk orang awam yang mereka dalam agak beragama betul betul memperhatikan yakni dalil-dalil tentang agama mereka dengan pemahaman yang benar ini masuk dalam deretan ahlul hadis sehingga yang masukkan ahlul hadis bukan semata-mata orang yang mereka berkecimpung dengan ilmu hadis terus ثالثا الاثريه او lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Athariyah atau Ahlul Athar Nama ini <coughs> Banyak digunakan oleh Atau banyak digunakan oleh Ahlul ilmi Para ulama Dan yang mereka maksudkan adalah Ahlul, Ahlul Sunnah Wal Hadith Atau Ahlul Sunnah Wal Jamaah Maksud uh, itu Nama lainnya dengan Ahlul Athar Berkata Ibn Hatim Ar-Razi beliau mengatakan Madhabuna wa ikhtiyarna madhaka kami dan pilihan kami adalah ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashhabi adalah mengikuti Rasulullah sallallahu dan mengikuti para sahabatnya wa dan mengikuti para tabi'in generasi setelah para sahabat wa tamassuk bi madhhabi dan berpegang tua dengan matapnya alul athar ini orang orang mereka senantiasa berpegang tukoh dengan asar asar. Asar itu nisbatnya kepada ya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi hadith. Kemudian yang lainnya adalah asar riwayat riwayat yang sebatian kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga alul asar orang orang mereka sangat berpegang tukoh dengan riwayat riwayat para salaf. Misalnya contohnya adalah Abi Abdullah Ahmad. Ini ibni Hambal, ini Abu Abdillah, Ahmad bin Hambal, ini Imam Ahmad yang sangat berpegang teguh dengan ini selain selain Al Quran dan Sunnah ini dengan asar asar di kalangan para salaf berbeda dengan alul Hawa yang mereka meninggalkan asar dari para salaf sehingga mereka bicara dengan rokyu dan dengan pemaman mereka sendiri. وقال في موضع آخر وأعلامة أهل البدع وأعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وأعلامة الزنادقة تسميتهم أهل سنة حشوية وأعلامة القدريه تسميتهم أهل الأثر مجبره وأعلامة المرجيه تسميتهم أهل سنة مخالفة ونخسانية وأعلامة الرافضة تسميتهم أهل سنة ناصبه dalam perkataan beliau yang lainnya Imam Ahmad mengatakan di antaranya eh, ini Ibu Hatim ar maksudnya beliau mengatakan wa alamatu ahlul bidah di antara alamat-alamat ahlul bidah ada al-waqi'ah fi ahlul athar dia mencela mencela ahlul athar dengan celahan celaan celahan yang mereka ungkapkan dengan berbagai macam ungkapan wa alamatus sanadiqah alamat ini orang-orang zindiq zindiq itu istilah untuk munafik berat atau perbuatan yang mendekati kepada kekafiran zindiq tasmiyatuhum ahlus sunnah hashawiyah mereka menamai ahlus sunnah dengan hashawiyah kaum tekstual atau orang-orang mereka ini dangkal pemahamannya kontekstual yang terpaku pada tek teks-teks sehingga tidak memiliki pemikiran yang mendalam sebagaimana gelar gelap orang zaman sekarang juga demikian wa'alamatul qadariyah alamat qadariyah adalah tasmiyat umum ahlal ashar dengan mujbaroh qadariyah menggelari alul al sunnah dengan mujbaroh ini jabriyah orang yang mereka dikatakan bersandar total kepada takdir kemudian ini semuanya adalah serba Takdir, padahal al-sunnah berlepas diri dari pemahaman Jabriyah Al-sunnah ini mengakui manusia memiliki ikhtiar dan memiliki kendak. Tetapi ikhtiar dan kendak manusia terpa ini mengikuti ikhtiar kekendaknya Allah subhanahu wa taala atau terikat dengan kekendaknya Allah subhanahu wa taala. Tengah-tengah antara Qadariyah dan dengan jabria. Kodaria mereka total. Mengingkari takdir Allah taala sehingga semuanya terjadi dengan kemauan manusia sendiri tanpa ada campur tangannya Allah taala. Jabria total semuanya adalah yakni kehendak Allah Subhanahu taala. Manusia seperti wayang aja sehingga tidak memiliki kemauan dan tidak memiliki kemampuan. Meniadakan kemauan irada dan meniadakan istitaah itu kemampuan yang dua-duanya adalah kebatilan. Adapun Nas Al-Quran menerangkan manusia memiliki iradah dan istita'ah Dan akan tapi iradah dan istita'ah manusia sangat berkaitan dengan iradah Allah Subhanahu SWT Sedangkan alamat murji'ah adalah Mereka menamai al-sunnah dengan mukhalifatan al-nuksaniyah Ini orang yang mereka nuksaniyah Karena al-sunnah mengatakan keyakinannya imannya Iman itu bertambah dan berkurang Pertama dan berkurang Sedangkan murji'ah Iman itu satu kesatuan Dan amal itu tidak berkaitan dengan iman Sehingga imannya orang yang paling falsif Sama dengan imannya nabi yang paling saleh Karena amal tidak berkaitan dengan iman Sedangkan khawariz Dan muqtasilah Iman dan amal itu satu kesatuan rusak amalnya, rusak imannya maka orang melakukan dosa besar rusak amalnya berarti rusak imannya maka dia kafir hanya Khawarid dan Muqtazilah berbeda dalam istilah orang yang mati ketika dia meninggal dan belum bertobat orang mati melakukan dosa besar dan dia belum bertobat Muqtazilah mengatakan dia di dunia tidak kafir tapi juga bukan muslim sehingga dikatakan bang ini bain bang tain dia ada di antara dua kedudukan antara muslim dan kafir tapi di akhirat kelak sama antara mutazilah dengan khawarid yaitu mereka menegaskan pelaku dosa besar yang mereka mati belum bertobat adalah mereka khalid dan finnar kekal di dalam neraka murjiah menamai al dengan nuksonia nuksonia ini orang yang mereka mengatakan teori iman berkurang Karena mereka memerlukan iman itu satu kesatuan, tidak bertambah, tidak berkurang. Sedangkan Alusunah keyakinannya iman itu yasi duwaiyangkos iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Yasi du wa wanuayan, duwaiyangkos bil masyad bertambah dengan ketatan, berkurang dengan masyad. Terus, wah, <coughs> sedangkan Romi, uh, sedangkan Rofida ada, ada pun alamat Rofida adalah. Mereka menamai Al-Sunnah dengan Nasibah Nasibah adalah orang memahami Al-Ulbaid Sedangkan sesungguhnya Al-Ulbaid Sesungguhnya Al-Sunnah tidak memahami Al-Ulbaid Sehingga semua nama-nama yang mereka berikan pada Al-Sunnah itu Semuanya tidak ada pada Al-Sunnah Mereka yang menamai Al-Sunnah Khasawiyah Yaitu kaum tekstual Al-Sunnah tidak semata-mata tekstual Kadang tekstual, kadang tekstual tergantung kemudian berkaitan dengan apa yang dibahas ada yang tekstual, ada yang kontekstual Semuanya ada dalam pembahasan al -sunnah. Demikian pula apa yang merekodariah tuduhkan oleh Yaitu Mujbarah, Jabriyah Al-Sunnah berlepasi dari pemahaman, ini Jabriyah Apa yang tuduhkan merujia al adalah Nukhsaniyah al tidak seperti itu Kemudian Raffidah juga demikian Sehingga mereka menami al-sunnah dengan nama-nama yang tidak ada pada al-sunnah wal-jamaah, sebagaimana kufar wal-musrikin menggelari nabi dengan hal-hal yang tidak ada pada Rasulullah sallallahu uh. alaihi wasallam. Ahsanallahu alaikum wa qola hafizahullah wa warada dhalika fi kalami katirin minal a'immah mithlu abi al-sajjazi wa ibn taimiyyah safarini wa ghairihi min ahli al-ilm wa summu bidhalika nisbatan al-athar nisbat kepada ahli al-athar ini perkataan dari karangan, eh, perkataan para imam <kosok> banyak dikhabari para imam-imam seperti di antaranya adalah abi nasir Sisi Kemudian ibnu Temiyah As-Safarini Dan yang lain-lainnya di kalangan Ahlul Ilmi Jadi para ulama Ahlul Ilmi Dan mereka dinamai yang demikian Kerana nisbat kepada Athar Dikatakan Ahlul Athar Kerana nisbat kepada Athar Jadi orang-orang mereka senantiasa Di dalam membangun pemahaman-pemahaman mereka itu Tidak lepas daripada Athar Para sahabat Nabi R.A. Jami'an Sedangkan Ahlul bidah Mereka meninggalkan Athar mereka Quran, Sunnah langsung mereka pemaham sendiri Sehingga ungkapan-ungkapannya sering ungkapan hawa nafsu mereka Mereka pakai Quran, mereka pakai Sunnah Akan tapi kemudian pemahaman mereka keluar dari masing-masing Pendapat dan hawa nafsu mereka Beda dengan Al-Sunnah Al-Sunnah mereka senantiasa membawakan atar-atar para salat Untuk membangun pemahaman mereka Untuk menunjukkan bahawa pemahaman mereka, pemahaman yang diwarisi dari generasi paling awal para sahabat dan para imamus sunnah sehingga mereka tidak berpendapat dengan akalnya sendiri atau dengan pemahamannya sendiri tapi nisbat kepada ya ini asar para sahabat nabi atau para imamus sunnah tabiin tabiut tabiin dan seterusnya Wahai ahli al-Athar, kalaupun yang dikatakan oleh Imam As-Safar ini, iaitu orang yang mempunyai kepercayaan kepada Allah SWT, berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi SAW, atau berdasarkan apa yang dikatakan oleh para sahabat yang terkemuka dan para tabiin yang berilmu. Ini adalah makna ahli al-Athar. sebagaimana dikatakan Imam As-Safar ini, adalah orang Al-Quran innama <tik> ya'khudun aqidatahum minal ma'tsur ini mereka yang mengambil akidah akidah mereka dari riwayat-riwayat ini dari al maksur sesuatu yang diriwayatkan ah ini anilahi dari Allah Subhanahu taala dalam kitabnya au sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam au mahabata wasaha anil salaf kiram wa tabi'in al-fiham ini yani mereka menisbatkan akidah mereka kepada sesuatu yang diriwayatkan dari Allah Kemudian Nabi, kemudian para salafus salih Maka mereka dikatakan Ahlul afar itu mereka membangun akidah mereka Dan membangun pembangun mereka itu dengan itu nasab riwayat-riwayat yang jelas Baik riwayat dari Allah, yaitu kitab Allah Riwayat dari Nabi, yaitu uh, sunnah Nabi SAW atau riwayat dari para salaf itu athar yaitu pendapat-pendapat para salaf yang mereka adalah mendapatkan ilmu langsung dari nabi ini para sahabat kemudian para tabiin guna para imamus sunnah berikutnya sehingga dikatakan al athar karena mereka memiliki silsilah di dalam paman mereka ini dari kitab sunnah dan para uh, salaful ummah Rabi'an al-firqatu an-najiyah ay an-najiyah min an-nar haitsu istathnaha an kulluha fin-nar illa wahidah yani laisat fin-nar Adapun yang keempat yang nama lain daripada al-sunnah adalah al-firqatu an-najiyah Dikatakan al-firqatu an-najiyah diambil dari hadis Nabi SAW alaihi itu kulluha fin-nar illa wahidah. semuanya kelompok-kelompok sesat yang ada itu digatakan finnar dan kalimat kulluha finnar ikhwan tidak menunjukkan kekalnya mereka di dalam neraka tapi mereka ini masuk neraka yang akan keluar tidak akan keluar di neraka dengan iman atau dengan tawhid mereka tapi kesesatan mereka terancam dengan neraka, mereka bukan dikatakan ahlun nar, itu yang khalid dan finnar sehingga Al-Munharifun Orang-orang yang mereka menyimpang dari Islam itu Ada yang sudah keluar dari Islam Ada yang belum keluar dari Islam Sedangkan Akhidah Lusulawal Jamaah mengatakan Selama mereka masih Muslim Maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan jannah Betawa sekalipun mereka harus masukin neraka Jahannam dulu Sehingga ada istilah Jahannamiyun Ini ada istilah mantan-mantan Jahannam Ada istilah mantan-mantan Jahannam Sehingga dikatakan Firqatun Najah, An Najah itu minanar, karena mereka selamat dari neraka. sebagaimana yang Nabi memuji ini, Al Firqatun Najah ini dalam hadis yang disebutkan, Inikul wa finar ilah wa ayat laisat finar, yaitu mereka tidak di neraka. Terus. Kata Sheikh Hafidz Hakami di Ma'arij al-Kubul, "Waktu aku beritahu Sadik al-Masluk, 'An Firkat Nadiyah, mereka yang berada pada tempat yang sama dengan dirinya dan orang-orangnya.'" Sheikh al-Hakami, Hafid al-Hakami, beliau mengatakan dalam kitabnya Ma'arij al-Kubul, "Waktu aku telah menghubarkan kepada, menghubarkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam." Ini Al Al Orang yang saudik Yang jujur Yang dibenarkan Dibenarkan dengan wahyu Nabi orang yang saudik Yang jujur Yang tidak pernah berdusta. Al-firqatan najiyahum Mangkana ala mitri Makana alihi Wawashabuh Al-firqatan najiyah Adalah mereka Yang agama mereka Sebagaimana Yang nabi dan para sahabat Berada di atasnya ilmu orang mereka mewarisi agama dari Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi wa jami'an terus kelima at-ta'ifatul mansurah wa hadhihi at min qawlihi sallallahu alaihi wa fi hadits al-mughirah ibn radhiyallahu anhu la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrulllah wa hum dhahirun nama lain dari at-ta'ifatul mansurah adalah Enam lain daripada al-Farqodunaziah alusan awal jamaah adalah atoifal masroh wadi tasmiyah makudatun min qauli shalallahu fi haditsil Mukhirah ibn Shukbah nama atoifal masroh ini terambil dari hadis Nabi sebagaimana yang lebih katakan la tasa latoifatun min ummati tidak pernah berhenti artinya akan senantiasa ada sehingga dunia ini Tuhan tidak pernah komplang tidak pernah kosong dari keberadaan para ulama at-Taifa al-Mansurah, ulama al-Sunnah wal Jamaah, ulama al-Hadits hanya fluktuatif, kadang banyak, kadang sedikit, kadang satu wilayah banyak, kadang satu wilayah sedikit. Zaman sahabat, zaman tabi'in adalah zaman-zaman banyaknya para Taifah al-Mansurah. Kemudian mulai menuju akhir zaman, maka semakin langka. Ini para ulama alul hadith, ulama al sunnah yang boleh jadi setiap negara terkadang ada, terkadang uh, hanya satu, terkadang hanya dua, terkadang sedikit, terkadang tak banyak, terkadang satu negara tidak ada sama sekali. Tapi dunia yang jelas tidak pernah kosong dari ulama al sunnah, ulama alul hadith. Ini jaminan dari Allah Subhanahu Taala. Dan jaminan di Nabi S.A.W. La Tasalu Taifatun Min ummati Dahirina tidak pernah berhenti akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka dohirin mereka nampak di atas al-haq mereka senantiasa tegak di atas al-haq Hatta Yatiyahum Amru sampai datanya perkara Allah wahum zahirun dan mereka dalam keadaan ini di atas al-haq. Amrullah yaitu Allah akan mendatangkan angin di akhir zaman, angin yang menghempas setiap hati pemilik iman walaupun sebesar biji sawi. Sehingga semua pemilik iman mati, yang tinggal adalah syirarul nas atau syirarul khalqi, sejelek-jelek manusia. Maka termasuk di antara sejelek-jelek manusia adalah Orang yang mereka masih hidup Ketika hari kiamat terjadi Karena waktu itu semua pemilih iman sudah dimatikan oleh Allah Yang tinggal adalah sirarul khalki atau sirarul nas Sejela-jela manusia Sehingga Al-Quranul Al Kirim Termasuk akan dicabut Allah di akhir zaman Sehingga tidak ada lagi huruf per huruf di dalam Al-Quran di dunia ini dan tidak ada lagi orang yang Allah Allah Semuanya sudah dimatikan Allah Quran dicabut oleh Allah Kemudian pemilik iman sudah dimatikan oleh Allah Yang tinggal adalah sirarul khalqi Ini sirarul nas Dan diantara yang Nabi katakan Di akhir zaman Manusia mereka Mereka akan bersina Sebagaimana sinanya Sebagaimana khimar yang sinal di jalan-jalan ini altovittorik di jalan-jalan, teng tlaycek di sepanjang jalan, yang terbaik di antara mereka, mbok ya nyingkir sedikit menyingkir di balik tembok, terus. <tuh> سادسان السلفية أو السلفيون نسبة للسلف والسلف في اللغة جمع سالفين والسلف المتقدم والسلف الجماعة المتقدمون ومنه قوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين قال البغوي في تفسيرها وسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظى بهم الآخرون Nama lain dari Ahlu Sunnah adalah as salafiyah atau As-Salafiyun Nisbat kepada Salaf Was-Salafil-Lughah Adapun Salaf secara bahasa Adalah jamu Salif jamak dari Salif Jamanya adalah Salaf Was-Salif Al-Mutaqaddim Sedangkan Salif Itu yang mendahului anda semua yang mendahului Anda namanya adalah ini salaf. Abu Jahal juga salaf, Abu Lahab juga salaf, iblis juga salaf. Semua yang mendahulu adalah salaf. Wassalaf al-jamaah mutaqaddimun dan salaf adalah jamaah yang telah terdahulu yang baik maupun yang buruk semuanya namanya salaf. Wa min qaulihu sallallahu dan diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala Wamilu kaulu aswajal. Dan dari pernyataan firman Allah aswajal beliau mengatakan Allah mengatakan fajal nahuum salafan wamasalan lil akhorin. Dan kami jadikan mereka itu jadi firaun dan orang yang dibinasakan oleh Allah salafan sebagai generasi yang telah lalu wamasalan lil akhorin dan menjadi contoh. Pelajaran bagi generasi yang berikutnya supaya mengambil pelajaran tentang orang-orang yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wataala karena kedudukan mereka yang diambil salafan salaf ini yang telah terdahulu yang telah mendahulinya. Kalau al-Baghawi udah tadi. Kalau al-Baghawi berkata al-Baghawi dalam tafsirnya was salaf. Arapun salaf adalah mantakat damaminal abah. Apa, siapa yang mendali dari kalangan para bapak. Jadi bapak anda, kakek anda terus ke atas. Semuanya adalah namanya salaf. Al-alaba adalah ayah anda ke atas. Fajalna'um mutaqaddimin. Kami jadikan mereka adalah orang-orang telah mendalui. Ini mendaluinya. Dalam rangka untuk liata'if bihim al-akhirun. Supaya orang-orang yang akhir bisa mengambil pelajaran. Dari para pendahulu-pendahulu mereka Sehingga mengambil pelajaran-pelajaran para pendahulu pendahulunya Baik pelajaran yang baik maupun pelajaran yang baik, yang buruk Pelajaran dari para penjahat Tentu mengambil pelajaran bagaimana kita selamat dari ya Ini adab Allah karena kejahatan Sebagaimana orang terdahulu yang telah diadab oleh Allah Karena kejahatan mereka Adapun orang yang baik adalah pelajaran Agar kita bisa mengambil ibroh kebaikan-kebaikan mereka, kesabarannya, kemudian dakwahnya, kemudian santurnya, kemudian akhlaknya, segala macamnya. Semua yang telah terdahulu bisa menjadi pelajaran bagi orang yang akhirnya. Baik yang pelajaran yang baik, maupun pelajaran yang buruk. وقال ابن الأثير سلف المسلم من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته ولذا سمي الصدر الأول من التابعين سلف صالح وهذا هذا في اللغه أما في الاصطلاح فما المقصود بسلف صالح وما منهجهم في العقيده وما أبرز صفات termasuk dia yang ikut atau yang menyaksikan bagaimana pembantaian kaum Tartar kepada kaum Muslimin Baghdad sehingga beliau ibaratnya terlalu berat untuk menuliskan sejarah apa yang dilihat oleh beliau pada zaman itu yang kaum Muslimin waktu itu dibantai habis-habisan oleh Tartar sampai toh yang mereka berlindung ke atap-atap ke atas atap akan dikejar dan disembelih sehingga darah mengucur dari atap-atap rumah A'ibnil Afir yang telah mengatakan salaful insan man taqad bil maut yang telah mendaulunya dengan kematian orang yang telah mendaulunya dengan kematian telah mati orang terdahulu. Min abaihi dari bapak-bapaknya Udah badabi kerabatih atau dari kerabat-kerabatnya. Walihada sumia satrul awal minat tabiin assalafusale. Oleh kerana itulah generasi awal daripada Ini tabiin mereka dikatakan dengan assalafusale. Hada filogah ini adalah secara bahasa yani salap semua yang mendahulinya sehingga untuk membedakannya maka ditambah dengan as-salaf as-saleh salaf yang saleh yang kita ikuti adalah salaf yang saleh karena tidak semua salaf itu saleh ada salaf iblis ada salaf Abu Jahal ada salaf Abu Lahab ada salaf kini orang-orang yang sesat menyimpang yang kita inginkan adalah as-salafus saleh salaf yang saleh tapi secara istilah kalau disebut dengan as-salaf itu artinya sudah ini ta'yin yang maksudnya adalah as-salafus-salah sahabat, tabi'in, da'ud tabi'in para imam-imam diungkapkan dengan as-salaf amma fil istilah ada pun salah istilah apa itu maksud? itu salafus-salah kemudian bagaimana manhaj dalam mereka dalam akidah kemudian sifat-sifat mereka yang menonjol apa saja Maka insyaAllah ini akan beliau terangkan pada turus berikutnya, pada pelajaran-pelajaran yang -pelajaran berikutnya. Kita mulai masuk pembahasan yang beliau inginkan dari ini tarif-tarif dan manhats mereka dan bagaimana selanjutnya berkaitan dengan Al-Sunnah wal-Jamaah As-salafu'l-Salih as akan diterangkan pada bab-bab berikutnya ini diawali dengan Al-Maksudu Bissalaf أولا المقصود بالسلف تقدم فيما مضى التعريف اللغوي بمعنى السلف وأما المعنى المقصود بالسلف في الاستلاة فقد, فقد اختلف في ذلك على أقوال عدة أهمها الأول أنهم الصحابة فقط الثاني أنهم الصحابة والتابعون الثالث أنهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين الرابع أن السلف من كان قبل الخمسمائة ويزعم أصحاب هذا القول لانه مذهب يحدد بفتره زمنيه معينه لا يتعداها ثم ان الفكر الاسلامي يتطور بعد ذلك على يد رجال يتقدم فيما مضى telah berlalu tentang ini takrif secara lughawi makna salaf wa amma al makna al maqsud bi salaf istilah adapun Maksud salaf secara istilah Makna yang diinginkan dari istilah salaf adalah para ulama ini fakodoh tili fakod uktulifak. Mereka telah berselisih dalam berbagai macam pendapat. Di antara mereka mengatakan bahawa salaf itu hanya terbatas pada an-nahum as hanya para sahabat saja. Yang lain mengatakan an-nahum as ada yang mengatakan sahabat dan tabiun yang lain mengatakan mereka adalah ashabatu wat tabiun wa tabiin sahabat kemudian tabiin atba'ut tabiin kemudian yang lain lagi mengatakan bahwa as-salab mangkana qabla hum samiah salab adalah ya ini orang yang hidup sebelum tahun 500 artinya sebelum atau 500 ke bawah itu adalah mereka masuk dalam Generasi salab Biza'mi Yas'umu ashabu hadhal qawul Orang yang memiliki Pendapat ini mereka menyangka bahwa Anahu madhabun muhaddad Yuhadad bifatratin Zaman niyatin Muayyanatin Mereka menyangka bahwa madhab salab itu Jadi madhab yang terbatas Dengan Zaman dan tempat Sehingga pada zaman tertentu Tidak melampaui zaman itu Sehingga hanya pada zaman ini yang dikatakan dengan manhad Salab Sehingga setelahnya tidak lagi dikatakan Jadi mereka para salab Kemudian Pemikiran Islam Fikrah Islami Berkembang terus Ini dibawa oleh para tokoh-tokoh Pembawa pemikiran-pemikiran Islam itu ini diantara beberapa ungkapan para ulama berkaitan dengan siapa itu yaitu salaf secara istilah. Fahal litahdiduz zamani kaf li tahdid mafhum salaf idza kunna bi anna al muradifa bi salafi zamaniyan hum ahlul quruni thalathatin mufaddalati istina'zan bil ahadits al fi ta'inil al mufaddalah fahal na'tabiru kull man 'asa fi hadhihi al quruni Kemudian Apakah pembatasan zaman itu cukup Untuk membatasi tentang Meman salaf Jika kita katakan Bi'anal muratif as-salaf Zamanian Hum ahlul qurun as-salafah al-mufadalah Seandainya yang dikatakan Salaf itu adalah orang-orang yang mereka hidup Di zaman qurun yang salafah Qurun yang mufadalah Qurun yang tiga Ini sahabat tabiin Tabi'ut tabiin yang menjadi masalah adalah <tuh> Apakah orang yang mereka hidup di zaman itu Itu semuanya adalah orang-orang yang layak untuk dicontoh Ditiru Apakah mereka ini orang-orang yang ini layak untuk diambil Ini ilmunya, kebaikannya, perbuatannya, amaliyahnya Seandainya salab itu hanya dipatasi dengan zaman Terus Lahakka ya, an zalka غير صحيح وان الإجابة على هذا التساؤل هي نفيه فقد خرجت كثير من الفرق وطائف في هذه الفترة الزمنية Jawapannya adalah lahakka an zalka غير صحيح orang yang batas salap dengan zaman tertentu maka tidak benar salap dibatik dengan zaman tertentu itu kenapa karena tidak setiap orang yang hidup di zaman itu mereka adalah orang-orang yang bersih ilmunya, benar amalnya. Kenyataannya yang hidup di zaman tiga kurun yang pertama, di zaman itu harajat kathirun min al-firak wa tawa'if. Telah muncul banyak kelompok-kelompok firqah-firqah dan kelompok-kelompok di zaman tersebut yang menyimpang dari yaitu Jalan Al-Sunnah Wal-Jamaah Ada muncul Rafidah Di zaman kurun yang tiga Muncul lagi Yaitu Khawariz Juga di zaman kurun yang tiga Demikian juga Qadariyah ada di zaman Sahabat masih hidup Sehingga dibatasi dengan kurun ini Maka tidak Pas atau tidak Ini benar Tiga kurun yang pertama tidak membatasi itu adalah manhas salaf karena di dalamnya juga ada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Terus Falaisa as zamani kafian fi ta'yin salaf bal budda an yudafa ila hadzal sabqi zamani muwafaqatu ar-ra'yi kitab wa sunnah. Fa man khala fa kitab wa sunnah fa laysa bisalafi wa in 'asha baina dhahri wa tabi'in. Iya. Sehingga dikatakan oleh beliau bahawa zaman yang telah berlalu dari kurun yang mufadwalah, tiga kurun yang utama, ini kurun sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, maka tidak ini cukup zaman itu untuk dijadikan sebagai standar, itu zamannya para salaf. Tetapi harus pemikirannya dicocokkan dengan kitab dan sunnah, Famankhalafah royuhu alkitab wasunnah falaisabi salafi. Walaupun dia hidupnya itu di zaman kurun yang fadalah, walaupun hidupnya itu di zaman kurun yang utama, kurun sahabat, kurun tabiin, kurun atbab tabiin, maka kalau pemikirannya tidak mencocoki kitab dan sunnah, maka mereka tidak boleh tidak boleh dikatakan salafi. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah para sahabat dan para tabiin Sehingga yang masuk dalam manhad salafus salih Adalah orang-orang yang mereka pemikirannya Senantiasa mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah Tidak cukup hanya pembatasan zaman mereka salaf Karena di zaman mereka juga ada orang-orang mereka pemikirannya menyelisih kitab dan sunnah Seperti mana Rafidah, Khawaris, Qadariyah yang, dan yang lainnya Yang mereka hidup di zaman Quran yang mufadalah Tapi pemikiran mereka tidak menyetoki Quran dan sunnah Idzan fa wujud shaykhina fi hadha zamanil la yakfi lil hukmi alayhi bi ala madhhabi salaf ma lam yakun lil kitab wa sunnah fi aqwalihi wa af'alihi wa muttabian la mubtadi'an. Ya. Oleh karena itulah semata-mata keberadaan seseorang di zaman salaf itu di zaman qurun yang fadhalah la yakfi lil hukmi alayhi ala madhhabi salaf. Tidak cukup untuk mengatakan bahawa orang yang hidup di zaman itu mereka adalah bermadap salaf. Malam Yakun memaafkan dari kita. Bosnya selama pendapat-pendapatnya itu ternyata tidak mencocoki dengan Quran dan Sunnah yang menjadi yang menjadi syarat utama justru adalah kecocokannya dengan Quran dan Sunnah baik dalam perkataannya, perbuatannya kemudian mereka dalam mutabaan uh, mereka dalam mutabian orang itiba. Orang yang itiba kepada Nabi, orang yang itiba kepada ini uh, kitab dan sunnah walaupun tadian dan orang bukan dan bukan pelaku bedah atau bukan pembuat buat bedah maka Sekedar keberadaannya di zaman salaf tidak menjadikan mereka bermadap salaf tetapi harus cocok dengan kitab dan sunnah dan para imam-imam ini -imam, salaf. Oleh dalika fa inna kathiran minal ulama'i yuqayyidu hadha almustalaha inda isti'malihi fa as-salafus salih. Oleh karena tullah, kebanyakan di kalangan para ulama mereka meng, ini mengkaitkan atau mengikatkan mustalah salaf itu dengan salih sehingga as-salafus salih ada as-salafus salih salaf-salaf yang rusak ini tidak masuk di dalam mazhab salaf. Adapun yang dimaksudkan dengan as-salaf adalah as-salafus saleh. Ini orang-orang yang mereka hidup di kurun mufaddalah tetapi mereka yang saleh sehingga mereka menjadi rujukan di dalam agama. Sahabat, kemudian tabi'in yang saleh yang mereka ini mencocokkan kitab dan sunnah bukan pelaku beda Demikianlah ataba'atu at-tabi'in -atab -atab juga demikian sehingga dikait dengan as-saleh. Ini orang saleh. Yang pemikirannya dan amalnya lurus Lurus Al-Imam al-Safari ni Al-Muradu bimadhabi salafi Ma kana alihi sohabatul kiramu Ridwanullahi alaihim Wa a'yanu tabi'ina lahum bi ihsan Wa atba'uhum wa immatu Dini mimin syuhidah lahum Bilimamah wa urifa Izamu sya'nihi fiddin Wa talakkan nasu kalamahum Khalafan an salaf Duna man rumia bibidah Aw syuhira bilakabin Ghyri muradin misl yeah. al khawarij as-safari ini beliau mengatakan al murad bi yang dimaksudkan dengan manhab salaf adalah ma'ana alaihi as-sahabah al-kiram Itu apa yang dianut oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu alaihim jami'an wa a'yanu tabi'in laum bi demikian pula yang dianut oleh para tabi'in yang mereka mengikuti para sahabat dengan baik wa atba'uhum dan para pengikut sahabat dan pengikut tabi'in yang mengikuti pula dengan cara yang baik yang mereka adalah wa'imatu din miman su'ida bil imamah dan para imam-imam agama yang dipersaksikan keimamahannya yani dikenal ilmunya, dikenal pemahamannya, dikenal ketokohannya. Wa urifa idzamusyani fid din dan mereka dikenal keagungannya dalam perkara agama. Wa talaqqan kalamahum khalfan an salafin. Khalfan an salafin. Yang manusia yang mengambil perkataan mereka, yakni Orang-orang yang akhir mengambil perkataan dari para salaf Duna manrumia bibidah Mereka-mereka ini tidak dituduh dengan bidah Tidak dikenal sebagai orang yang memiliki pemikiran bidah Tidak mengeluarkan pendapat-pendapat yang dikenal sebagai pendapat yang bidah Atau dia dilakopi dengan lakop yang tidak pantas, yang tidak layak Seperti mamanya Khariji, Khawarid Dia terkena pemikiran Khawarid Atau Rafidi Dia terkena ya Ini pemikiran Rafidah Atau dia Kodari Orang terkena pemikiran Kodariya Atau dia terkena Ini pemikiran Murjiah Murji Atau dia dikatakan Jabri Atau orang terkena pemikiran Jabriya Atau Jahmi Orang terkena pemikiran Jahmiah Atau Mutazili Atau Karamiah Ada yang lain-lainnya Sehingga As-salafus-salih Orang-orang yang mereka garis agamanya lurus Yang mereka mengikuti sahabat Tabiin Atba'u tabiin Kemudian para imam-imam sunnah Yang mereka dikenal tentang ilmunya Ketokohannya Keagungan agamanya Kemudian manusia mengambil ilmu dari Mereka dari para salaf Yang para tokoh-tokoh ini tidak dikenal Atau tidak tertuduh dengan bid'ah-bid'ah tidak dikenal dengan lakal hukum yang buruk sebagai al bid'ah, khariji, rofidi, khodari, murji, jabri, jahmi. Sehingga betul, -betul mereka orang, orang yang bersih dalam agama mereka memiliki sisila yang jelas dalam pemahaman agama mereka. فقد اهتارذ هذا الإمام فقيد السلف الذي يقتد به بأن يكون ممن شهد له بالإمامة ولم يرمى ببدعه فليس كل سلف يقتد به وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم Allahina syuhada bil khairiyah, allahina urufa tamsukhum bil wal imamat fiha, wajtina bid'ah wal ta'hadir minha. Fakad amarnallah bittibai sabir ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtifai athirhim wa sulukiman hadhim. Fakala azza wa jalla, wadtabi man anab ilaih. Kala kala imam ibnu kheyim. Kemudian beliau memberikan komentar terhadap perkataan as-safar ini faqat ikhtaras hadal imam bahwa al imam as-saffari telah membatasi faqiyyat as-salaf alladhi yuqtabi diikat kalimat salaf itu dengan yakni mereka yang menjadi panutan <laughs> menjadi panutan bi ayyakuna mimman suida lahu imamah mereka dikenal dengan atau dipersaksikan dengan keimamahannya walam yurma bi bid'ah dan mereka tidak tertuduh dengan tuduhan bid'ah sehingga falaisa salafin yuqtadabi tidak setiap yang masuk dalam generasi salaf itu mereka layak untuk dicontoh Maksudnya tidak setiap orang yang mereka hidup di kurun salaf itu layak untuk jadi panutan jadi contoh wa inna ma taqulul qudwah wal uswa Bula e bula iksalaf al akhyar yang layak untuk dijadikan qutwa uswah panutan itu adalah kini as-salaf yang al akhyar salaf yang baik-baik. Siapa salaf yang baik-baik itu? Ashhabu Rasulillah. Ini para sahabat Nabi Ta'ala alaihi jamian. Kemudian wa imati tabi'in wa imam-imam tabi'in dan imam, imam ini imam at-ba'ut tabi'in. Yang mereka ini Allah di nasuhid bil khairiyah, yang mereka dipersaksikan tentang kebaikannya. Walladina urifatama sukombis sunnah wal imama fiha, dan mereka dikenal berpegang teguhnya dengan sunnah dan mereka terkenal dengan imamahnya, ketokohnya dalam agama dalam menggang sunnah. Was dan dikenal mereka menjauhi bidah bidah wa tahdzir minha dan dikenal mereka justru memperingatkan dari berbagai macam bidah bidah wa qad amaranallahu bitiba'i sabibi litiba'i sabili ashabi Rasulillah dan Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah waqtifain waqtif aytsarihim wasulukihim wasuluk manhajihim dan kita diperintahkan untuk Meniti jejak mereka dan menempuh jalan manhat mereka. Sebagaimana Firman Allah Swt. Wathabi sabila mananba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Terus, al Imam Ibnul Qayyim. Wakullun mina sahabati munibun ilallah. Fayyibu tibagu sabillih. Waakwaluhu waatikodatu min akbari sabillih. Alimam Ibnul Qayyim mengatakan. Perkataan yang telah kita baca kemarin, wakulun minas sahabah semua para sahabat tanpa kecuali mereka adalah munibun ilallah orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diperintahkan untuk watabi sabilaman anabba ilallah ya ilaiya fayyajibu itiba usabili maka wajib mengikuti jalannya para sahabat nabi diciul Allah alim jamian waqwalihi wa tiqadatihi min akbari sabili perkataannya keyakinan-keyakinannya adalah sebesar benar jalan yang layak untuk ditempuh ini jalan menuju Allah Subhanahu wa taala terus wa anhum wa amanu tabi'ahum bi ihsan qala ta'ala wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabi'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dhalika al fawzul azim dan allah telah ridha kepada para sahabat dan Ridha pula dengan orang-orang mengikuti sahabat biikhsanin dengan cara yang baik Sebenarnya dalam ayat yang telah kita baca berulang-ulang As-sabikun al-awalun Para pendahulu orang-orang yang awal yang masuk Islam Binal muhajirin, wal ansar Dari kalangan muhajirina al-ansar Walladina taba'unhum biikhsanin Dan orang-orang mereka -orang mengikuti para muhajirin al-ansar dengan cara yang baik Radiyallahu anhum wa radu'an Allah rida kepada mereka dan mereka rida kepada Allah SWT Wa'adda lahum jannatin Yang Allah sediakan untuk mereka surga-surga Tajrimintatjadiditatal anhar Yang mengalir bawahnya sungai-sungai Khalidina fiha abadan Yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Itulah keberuntungan yang sangat besar Terus Idzan falaysa minal fi shay'in an yatasamma sunnati bisalafiyyin bal inna mustalaha salafiyyu sawi tamaman mustalaha ahlis sunnati wal jama'ah wa yudraku dhalika bitamammul ijtimai kullin minal mustalahayni fi haqqis sahabah fahumus salaf wa hum sunnati wal jama'ah Ya dengan demikian dengan urang yang telah berlalu falaysa minal ibtida'i fi shay'in sama sekali bukanlah mengada-ada sama sekali bukanlah termasuk bid'ah yang mengada-ada Untuk memberi kenama Ahlu sunnah wal jamaah dengan salafiyin Penggunaan nama salafiyin sama sekali bukan bid'ah yang mengada-ada Bahkan Mustalah salaf Yusawi tamaman Sama persis Dengan mustalah Ahlu sunnah wal jamaah Dan diketahui kesamaan dua istilah ini dari mana? Bi ta'ammul istima'i kulli min mustalahain fi haqqi sahaba. Dua-duanya ini ujungnya kepada para sahabat Nabi. Ahlus sunnah jamaah juga akarnya adalah para sahabat. As-salafiyyi, as-salafiyun atau salafiyyin juga at-salafi juga ujungnya adalah para sahabat. Fa'um as-salaf dan mereka adalah para as-salaf waum al-sunnah wal jamaah dan mereka dal al-sunnah wal jamaah intinya nama salafiyun atau nama salafiyah atau salafiyin adalah istilah yang sama sekali tidak ada bid'ahnya sedikit pun nama ini plek sama persis dengan nama al-sunnah wal jamaah فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة يصح لنا القول السلفي نسبة إلى السلف لا فرق إذن فإنه بعد وجود الفراك وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبق على من حافظ على سلامة الأقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة ويكون هذا المصطلة السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم Kama yasihulana al-kawul Sebagaimana Ini benarnya perkataan Ini sunni Itu nisbat kepada sunnah Al-sunnah Artinya pengikut sunnah Orangnya dikatakan sunni Kemudian Yasihulana al-kawul Maka boleh juga kita mengatakan Salafi Atau salafiyun Nisbat kepada as-salaf Pengikut salaf namanya atau orang yang menisbatkan kepada salaf namanya salafi Pengikut ya ini atau nisbat-nisbat itu ya ini, menggunakan ya itu nisbat Indonesia, orang Indonesia, kemudian Saudi, orang Saudi Yamani, orang Yaman, Atau aliran yaitu al-sunnah, orangnya sunni, orang sunni Shi' orang syia nisbat kepada pengikut atau mengikuti syia Salafi nisbat kepada Salaf pengikut Salaf sehingga nisbat ini lafarko idan tidak ada bedanya sama sekali antara nisbat Sunni dengan Salafi. Fainnahu badau jadi ilfiraq wa kusul iliftiraq maka ini muncul setelah munculnya setelah terjadinya berbagai macam firqah-firqah adanya firqah-firqah munculnya perpecahan-perpecahan sehingga untuk membedakan dengan firqah-kubdalah kelompok-kelompok yani yang sesat tadi, maka sangat tepat kalau kemudian dimunculkan dengan istilah salah, apalagi nama ahlu sunnah wal jamaah sudah tercemar dipakai oleh albida untuk ini ini menjadi nama mereka sedangkan isinya bukan ahlu sunnah Namanya ahlu sunnah tapi isinya bukan ahlu sunnah Maka bisa menjadi rancu antara ahlu sunnah yang betul-betul bermanhat salaf Dengan ahlu sunnah yang mereka mengimpun di situ kesyirikan, kebidahan, segala macam Maka dimunculkanlah istilah salaf bagi orang yang mereka ingin menjaga keselamatan akhidah dan manhajnya, Maka sungguh ini adalah perkara yang sangat tepat Yang mereka sesuai dengan pemahaman para sahabat, para kurun yang utama Wa yakunuhadal mustalah as-salaf muradifan dil asma asyariyah al-ukhra' Mustalah as-salaf muratif sinonim dengan semua nama-nama syari yang lainnya Ini bagi Al-Sunnah Salaf sama dengan Al-Fluqatunahiyah Sama dengan Taifah al Sama dengan Al-Sunnah Wal-Jamaah Sama dengan Apa lagi? Alul-Athar, Alul-Hadif Semuanya kekatnya satu Yaitu orang-orang yang mereka Dalam beragama Mengikuti para sahabat Kemudian tabiin at-tabi'in a'imatu sunnah yang memiliki silsilah yakni pemaman yang nyambung dari nabi sampai para sahabat sehingga mereka benar-benar selalu menampilkan asar-asar salaf dalam membangun akidah dan pemaman agama mereka taisiratul ikhwan insyaallah kita lanjutkan Ya, demikian untuk sesi yang pertama jadi kita istirahat dulu 10 menit dan di belakang sudah disediakan sudah disediakan snack jadi pagi para peserta silahkan untuk mengambil snack dan air putih yang ada di belakang terima kasih